اندلسن اندلسن اندلسن اندلسن وانا ساينا وانا استغفر بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة došli smo do poglavlja o vitr namazu el vitr odnosno mesela po redu Znači, autor ovdje u govori o meselam, najbitnijim meselema vezani, koji su zasloni na širijeskim argumentima, vezani za vitr namaz. Kad se klanja, koliko rekata i tako <coughs> dalje. Pa ćemo tu preći, inša Allah. Kaže pod 404 Al-hasu alaihi li qavlihi sallahu alaihi sallam Autiru ya ahle al-Qur'ani fa inna Allahe vitrun juhibu vitr Hadis Vjerodostojan u kojem kaže, znač, kaže uh, al alihi, znači kaže Al-Hasun Lihi znači hadisu kojim se postiči na klanjanje vitra namaza. Uh, na osnovu riječi poslanika sallallahu selem, ve sellem autirujem al klanjajte vitr namaz o sledbenici Kur'ana. Fa vitra Allahu vitrnallahu lsha'anuhu je vitr odnosno vitr je jedan broj. Yuhibbu vitr i voli vitr Uh, sljedeće 405. Načali se ukazuje na, na, na, na priporučenu sklanjanja vitra namaza. Kaže, valej sebi vajibun li annel a'arabiju lemma sela rasula sallallahu alaihi wa sallam hel alaiya gajruha ja'ni salavat khams ka'le la ila ente tawwa' u hadisu uh, kaže, nije vajib, sklanjanja vitra namaza nije vajib Onda je naveo ovaj dokaz, kaže, jer je Beduin pitao poslanika sallalahu alaihi wa sallam, hel alaija gajiruha, jani salavat hamsa, pitao je dali je nameni obave zaklanja mimo pet propisani namaza. To je onaj uh, duži hadis u Buhari muslimu, kada je Beduin došao poslanik sallalahu alaihi wa sallam, pitao, tako ti je Laha recimo da li ti je Allah Žešanu obavezao na lediju da klanjao pet vakata namaza itd. i tako dalje i ostale stvari pitao za post i za zekat uglavnom ono što je vezano za namaz znači nakon što je pitao ga za namaz pa mu poslanik Salam Salam, Salam rekao da je Allah Žešanu prepisao pet vakata namaza u noć i, dan, u noć i danu pa je on onda rekao da li je na meni obeza mimo ti namaza nešto, mimo pet vakata namaza. I ovo je jedan od najvećih argumenta, inače da je ono što je važi planjati, znači fard ein, svakom pojedincu, to je pet vakata namaza. Dakle, ostali namazi mogu biti fard gifaj i tako dalje, na tome je većina učenjaka, a ne da budu fard ein. Naravno, džuma ulazi ovdje, umjesto povodne namaza u petak. Pa je poslani Salam Selem odgovorio ne osim da klanjaš dobrovoljno. Iz čega se razumije znači da svi ostali namazi mimo uh, pet vakata namaza, da su dobrovoljne namazi. Oko toga ima lagano razilaženje manja skupina čaka smatra da ima određene drugi namaza na koji ukazuju drugi šerijeski argumenti uh, da su na stepenu vađiba da su oni vađib. Između ostalo tu, na tom stavu je bio šehrig uslame temije koji smatru da je da je Bajram namaz klanjate da je važib. E. znači smatram da da u stvari ako drugi neki argumenti mimo ovog hadisa ukazuju pojedinačno da neki namaz nije sasvim važan da, da da se to dokazi sa drugim argumentom. U svakom slučaju laza najbolje će znači, da ćemo bijevo da ćemo džum'u učenjaka na osnovu ovog hadisa. Dobro. Dalje sljedeći, često 460. mesela <clears throat> kaže mu waktu al-vitri min ba'di salati al-isha'il fe'jal. Kaže vrijeme klanjanja vitr namaze. Nakon jacije namaza do feđa do zore Le kali salalahhu, inna selim innelahhe a zava đala zadekom salaten. zaj salaže šanuvama eh, povećao jedan namaz. Oh vitr, a to je vitr namaz. Ve se luha fima bejne salatil aajša i ila salatil feđ. Paga kaže klanjajte između jacije namaza i sabah namaza hadis ocjenka vjerodostojan što jasno, jasno ukazuje da je znači vrijeme klanjanja uh, vitr namaza znači nakon yati namaza farza yati namaza do nastupanja prave zori s tim ovaj, da ima da znači, će mišljenja oni koji smatraju da se može klanjati nakon stupanja prave zori i tako dalje razgovarali smo čim se prošli put o tome da skupina shava bila na tome <coughs> često sedam kaže ta adžiluhu li men hafe en je name anhu li je na rasula sallallahu alaihi wa sallam kale li ebi bakr lemma autara kable neom uh, kaže klanje, njegovo klanjanje ranije misli se ranije, znači prije spavanja onome ko se boji da će ga prespavati znači, znači da je to bolje da je, da je bolje klanjati ono ko se boji da će prespavati vitro namaz da ga klanja prije Baanya kaže jer je poslanik sa salonskim rekao Abu Baker uh, kada je klanjao vitrnamas pri uh, pri nego što je legao kaže Emma Antfa hasa bi siqa kaže što se tiče te pa kaže ti si uradio uh, uh, posupi po onome što je pouzdano što je sigurno Voruvi anhu, sallallahu sallamu unhamu, kale, eladhi la jenamu hatta jutiru hazim. Onaj, kaže, koji, koji prenosi sad poslanik sam se ne rekao, onaj koji ne, ne, ne zaspi prije nego što. Klanja vitr namaz, kaže, on je hazim. Hazim, znači, znači, onaj koji ima, koji je odlučan, ima čvrstvu odluku. On je u čvrstvu odluku, znači, ide na sigurno. Radi ono što je sigurno. S ovaj hadis, znači ima u njem ovaj, i prvi i drugi ima, ovaj, ima određene slabosti, skupno očenjaka je ocjenio da su prihvatljivi na osnovu više rivajeta, da su Hasan ili Gajrihi, da su, da su na sepenu Hasan hadisa na osnovu drugi više rivajeta. <coughs> Dalje je 408. Ta'khiruhu li men wasiqa ili vasaka bil qiyami Min da je propisano da onom ko je siguran da će ustati na noćni namaz ili nevezano da će ustati noću u zadnjim dijelu noći da ga tada klanja zbog riječi poslanika ili qauli ili omere lema aharehu kada je poslanik saznal rekao Omeru kada, kada je odgodio klanja vitra namaza wa ente ja Omer fa bi uh, bil quwwa hadis kođe ovaj na stepenu dobrog hadisa kaže njemu poslanik znači rekao je poslanik Omeru kaže ako stiže tebe o, o Omere, ti si uzeo uh, ono š, o, o, znači ono što je s, s, snažnije znači uzeo se o tome u, u, taj stav koji koji hoće da radi ono što je bolje i što je ispravnije, a to je da se klanja u zadnju tečinu noći. Kaži, ten ovu vitrihi sallallahu sallam i ne lejli, uh, fe kad evtvere min evoli lejli u vasatihi u ahrihi, vanteha vitruhu ila sahar. Ten ovu vitrihi kaži, sallallahu sallam i ne je klanjao vitri namaz u različitim uh, periodima noći. <clears throat> kaže faqad autar min li minu kaže klanjao vitr u početku noći u ovosati u sredini noći u akhirihi i na kraju noći zadnji dio noći vo anteha vitr u i lasehar i kaže zadnji što je klanjao to je da klanjao vitr namaz na sehuru odnosno onaj period kratki period prije prije nastupanja prave zori Ovo je potvrđeno u hadisu da iši radi Allah Anha, u, u, u Sahihu, da je tako ona pojasnila na klanjanje poslanika s.a.v. A ne sada mu ovdje što ni nama autor da je, da je to došlo u jednostavnom hadisu. <clears throat> to je znači što se tiče naklanjanja. klanjanja. Inači, ovaj, kada, kada je bolje klanjati, zavisno od ono ko je koje da može ustati, A kako, kako može biti onaj sigurno da provjeri se, znači ima namjer da ustane u zadnjim dijelu noći pred, pred zoru pa navije tako sad pokuša ustati, ako se desi da prespava i tome slično onda ide na ono sigurnije pa klanja vitr znači prije naša legne spavati i tako dobro, sad navodi broj rekata vitr namaza, kaže vade do rekati vitri broj rekata vitr namaza, ruvije vitr ani rasula salam bitlafe ašretin va ihda ašere, va tisa, va seba, va hamse, va thalafin, va vahidetin. Kaži, prednosi se poslani, da, je na, da je vitr namaz poslanik s.a.v. klanjao 13 rekata, 11 rekata, 9 rekata, 7, 5, 3 i 1. Vakane i utiru bi 50 mutasila wa 7 mutasila i kaže klanjao bitr namaz pet rekata spojeno bez znači prekida između i 7 rekata spojeno wa kana yu'tiru bitis la yajsu illa minathami nati kuma yanhad wa la yusallim illa ba'da tasiyati Kaže, i klanjao bi vitr namaz devet rekata, ne bi sjedio osim, ne bi, znači, sjedio tešah odimao osim na osmom rekatu, a zatim, znači, ne bi tad predao selam, zatim bi, kaže, ustao i tek bi predao selam nakon devetog rekata. Sve ovo što navod je navodio došlo u redostavnog hadizma, kod, kod muslima, ovo dosad što je naveo s tim da je ovdje ovaj, uh, upitno, diskutabilno, ovo što navodi da je klanjio poslalnih, 13 rekata, 11 rekata, vitri namaz, za ovo uh, 9, 7, 5 i 3, to je došlo u, kod muslima tačno naglasom da je to vitri namaz, a ovo što je spominje 13 rekata, 11 rekata, je, uh, uh, to, je, to je došlo u hadisma u kojim je spominjeno njegovog klanja Kiamu Leila, koji bi završio sa vitri namazom razlika je, znači, između Kiamu Leila i vitra namaza. Znači, Kiamu Leila se klanja dva po dva rekata, a onda na kraju a, završi sa vitra namazom, sa jednim ili tri rekata. E, tako da ono ovdje što je, ovo, a, što je naveo da je 13 i 11, da je to bio vitra, da je to sve bio vitra namaz, to, to je upitno, odnosno to je stvar jel, kako ko, tumači te hadise u koje smo došli, hadise u Buhari i znači da je došlo da je poslalnik Salon Selem naklanjao naklanjao 11 rekatao da klanjao 13 rekata nošao glemaza sa vitretom <coughs> kaže saha da ne ma zad fi ramadane wala ghairihi an ihda asharat rak'atan uh, i vidros došao da poslanik sallallahu alejhi ve nije ni u ramazanu ni van ramazana klanjao više od 11 rekata to <coughs> došlo u buhari i muslimo da iše radijalallahu anha Se, lala, pa se, alova, ovo što je što došlo u hadisu, znači, to je ovi riječi, to su Adiši Radjelahan. A Ako se s drugim rivaditima koji je došlo da je 13 rekata, što je došlo Abdullajem Nomera i drugi Ashaba, je ne sa Radjelan. Je klanio 13 rekata, uredosni Hadis mu bar i muslima. Tako da je spoj između toga, znači a iša, iša Radjelana priča ono što je ona vidjela, što ona znala. Znači, to, to je spoj između tih vredosni Hadisa. A ovi Ashabi priča ono što oni znaju. I što su vidio tako da ovaj ne u osnov znači treba gledat to kao da nema koliz između toga nema kontradiktornosti. Wa qala salatu layli masna masna fa idha khashita bi wahide. Kaže noši namaz su dva po dva rekata. Pa kada se bojiš da će nastupiti sabah fa utr bi wahide klanjaaj vitr namaza jednom to je ali sa kojim su se dogovorili koji u stvari jel, njega kada, kada spojimo sa ono dva pri na početku što je rekao da je poslanik sam klanjao 13 i 11 rekata vitr namaz stvarača se na to da je to bio spoj između uh, između jamulila i vitr namaza dobro to što se tiče znači prva rekata uh, ostaje jedan čini mi se da ni naveo ni naveo ono klanjanje tri rekata Znači, u osnovu, znači, nijesmo, da osoba klanja vitrenama, 1 rekat, 3, 5, 7, 9, ovo za 11 i 13, to upitno kako on to napisao, jer drugi učenjaci, moh hadisi u komentaru, ti hadisi nisu tako otomačili, koliko je meni poznato. Uglavnom, ovaj, nije ovdje spomenuto zaklanjanje 3 rekata, Tri rekata mogu klanjati dva oblika. Jedan je da se spoji od jedan pusve tri rekata da se klanjaju, bez tešahuda, a drugi oblik da se kklanja ovaj da se dva, da se niti vitr, ali se na drugom rekatu preda selam pa se dodaju još jedan rekat vitr namaze. Jedno i drugo došlo video do hadisima. i došla je Hadisu kojem došla zabrena bližgen Saaj, u svom sunu da je došla zabrena da se neklanja vitr namaz kao akšm na nas. U smislu ono što kklajaju Hanefije. a to je po Hanefijskom me se tako klanja a to je da, znači, da, prvo, da se da, nakon dva kataklanja učite šehud iz jedne ne preda se selamo da se ustane treći rekat. <hle> Spoji između toga, kako sada spojiti to da da, da, da, da, da je li to zabrana došla ili kerahijete u hadisu i to što rade hanefije, kako, kako slijeti mama na teravih namazic, tako itd. O tom su pričali, ako se sjeća, jednom smo držali predavanje posebno o tom smo pričali i kako se učinjaci pretomačili, što je priča za sebe da ne gubimo vrijeme na to. A se ne ponavljamo. Sljedeći četsto je fil vitr. Učenje. Znači šta se uči na vitr namazu. Lahu an yaqra bima ša imen al-Qur'an i ba'da al-Fatiha. Kaže njemu je da uči šta hoče od Kur'ana nakon Fatihje. Walakin al-Mustahabbu. al, -Mustahabu, al -Mustahabu, Fi, uh, fi thalati raka'ati ba'd al ba'da al-Fatiha. Surat al-Ahla wal-Kafiruna wal fa kad thabata an fi ali sallallahu alayhi wasallam kaje znači nemo da da uči šta šta hoće oh, nakon fatheha a mu stehab mu je ako klanja ako su zadnja tri rekata vitr namas na zadnja tri rekata da na njima da na njima kaže nakon fathehe uči suru al aala subihis smarabbikal aala kafirun i ihlas kao što kaže za potvrđeno u uh, poslanikazam sa onim njegovim dijelima, odnosno tačno što je došlo u redusu madisu. 612 kaže al-qunut fi al-vitr. Allahu an yaqnut lahu an yaqnut fi al-vitr fi Njemu je kaže na njemu je uh, ima znači propisano i nema smetnje da čini kunut uči kunut dovu misli se kada kaže kunut misli se kunut dovu. Kunut se znači ova jednoznačija uči do učinje dovi namazu. Aspet se će znači, to je pri, pri odlaska na ruku ili nakon račena sa rukua. Kaže, na njemu da uči kunut, odnosno dovu da uči na vitri namazu, čitave godine. Rasoola, wasalam, ili ene Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, ili ene Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, Allem al Hasan ibn Ali, Hasan ibn Ali, en je kuule fi kunuti, Allahum ahdini, fi imen hadeit, wa afini, fi imen afeit, i do kraja te dove. Kaže, je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, poučio Hasana ibn Ali, znači, unuka svoga, da uči ovu dovu da uči ovu dovu na kunut na kunutu u vitrenu uh, masu ovdje što navodi da se uči ovaj da uči kunut čitave godine to poznate razilaženje on da četiri mjeseva dali se uči kunu dova da li se uči čitave godine ili se nauči čitave godine pa je kod hanefija kakave pravo učenja kodunudove A kod dana fjinači vitre da znate da važi be tako i učenjaku nuta važi kod ostalog učenjaka je ovaj kod Anabila, koji da koji takođe smatra da se uči čita ugodnu kunudova na vitr namazu, ona je mu stehap. Kod ostali, ostala dva mezba šafija malikija nije uopšte propisan, kod šafija se uči u Ramazanu, u polovin, u zadnjo, od polovini Ramazana se uči kunut, kod malikija se ne uči uopšte, znači kunut doba se uči, uči na vitr namazu. To što se tiče je znači, kunuta, kunut dovi na vitre namaza. A imamo kunut fi, fi nevazil, odnosno učenje kun, kunuta, odnosno dovi u nevazima. To znači u posljednim iznim situacijama, kada se desi nekim u Sibet, nekim velim muslimanima, pa se onda uči, klanja recimo akšam liacija i bilo koji dnevni namaz, pa se onda jel, ovaj, u sličnom vitretu, znači na zadnjim rekatu prije ili poslije rukua, podignu ruke i uči se, dovi se, a oni koji klanjaju za imamom, aminaju. To je znači, posebno pitanje, to što se zove kunutven maz. A to sam već spomnijal, znači, da imamo dva mezeba, to su šafije malike, koji u sabah namazu, kod njih postoji, da je mu stehab učit kunut svaki sabah namazi. Znači, to po dva mezeba, znači, znači, mimo vitreta, znači, kod njih je sabah namazu, mu stehab učit i na, nakon drugog rekata. Sin da ima rašto mišljenja da li su učit prije odlaska na ruku ili nakon odlaska na ruku. A ovdje ja ne znam da li on... Spominju, aha, je, spominje to, evo, naredno, na 613, kaže, mehalu kunut, mjesto kada se uči kunut, kunut oda misli se na kunut dovu nađe, kaže, ili galibu bada ruku, u većim slučaju, kaže, nakon rukua, kaže, u lahu kable ruku i uh, nema, uh, može da uči prije rukua, fe kada saha hada, wa hada anhu, s.a.v. Kaže i vjerovostno je jedno i drugo od poslanika -a -a i to je tačno, znači jedno i drugo došlo vjerovostno je hadisma Buhari i muslima da je poslanik sam sam sam činio punut i pri odlaska na ruku i nakon odlaska na ruku. Mi znamo kod nas, kod Hanefi, tako prije nešto se odi na ruku. Jedno i drugo je ispravno. Uh, s tim da, znači, ovdje, ovaj, da su neki učinjavci ište malo precizirali to kako došlo pa, kažu, je došlo u hadisima. Pa kažu u i je na od Ših Albanije, recimo Hadisi da je da je prije rukua da se onaj, da, da se kunut uči prije rukua na vitrna mazu. Prineše sode na ruku. A da se nakon rukua uči kunut, kako došao u hadisima, znači kunut koji se koji se inače uči na u nevazi, možda u posebnim situacijama, odnosno kad se dovi za umet za muslimana kad neki musibeti belaj. Je tako to je došlo u hadisima. Takođe je došlo u drugim hadisima da prilikom, ovaj, učinja kunuta da se, da se podignu ruke, da imam podigne ruke i uči na naglas dovu, a da za njim a, oni koji klanjaju amina, izgovaraju amin. To je došlo, znači, u, u nekoliko hadisa i to je potvrđeno. A, tako da ovo što, što čine, što rade Hanefi, vi, vi znate kod nas Hanefi je kod njih, znači, prije rukua, ali na način da podignu, da izgovori Allah ekber, podignu ruke, tako, pa ponovo vežu i uče, uče dov Uče dovu, S tim da u Mezeb, znači ima jedno drugo da se uči jova da ova Allahuma ehdini fimen hedeit i da se uči ona druga da ova Allahuma ina nastaje inake. Uh, uh, Zato što imam kod Hanefija ne, ne, nema, nema uh, uh, verodosnog hadisa kovi kazuje na takav nači, s tim da je to ičtiha del faqih Hanefijsko Mezeb. Pa u tome, jel, neki, možemo reći da ima neke širine, jel, ako to, ako to stavne seba. Ali ako kažemo šta je ispravniji, šta je bolje na osnovu argumenta ta dokaza, ispravniji ono što je došlo u, u isma, to je da se, znači da se podignu ruke, da se dovi podignuti ruku bez potiranja lica na kraju. E on naglašava to u često 14, kaže, vola imesu, vola imsah, veđe hu ba'de du'a fi salati li ade mesihati thalike ani rasul, kaže i ne potirje svoje lice nakon dove u namazu, kaže li ade mesihati jer kaže nije došlo vjerodostojno, nije došlo vjerodostojno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. 615. Vajedu ba'de selami min jel vitri lima varada anhu sallallahu alaihi wa sallam anahum kale vahuvadjalis, Subhane meleke il kudusi Rabbe il meleke il kudusi stelata marrata a kaže va jerfe u savtehu bithali seti thume je kulu Rabbe il meleke ti varruha znači što je došlo u hadisu da se uči ova dova nakon vitre namaza da je mustahab izgovorit dalje kaže valej se lehu ila vitre vaahidun ni kao li sallallahu sallam la vitrani fi lejletin kaže, ne treba klanjati osim jedan vitr namaz. <gled> Bog Adisa nema dva vitreta u jednoj noći. Hadis je <gled> Hadis je dobar, prihvatljiv, ocjenja kao vjerovostajak od mnogih ili, ili u dobrom privajetu. Što je bitan ovaj Adis, znači da ne bi neko ponavljao dva puta klanje vitr namaz, zato danas imamo ono, za Ramazan se dešava, pošto imamo onaj, imamo kao teravio, imamo noćni namazan no kasen doba. A to je jedno isto. U glavnom ovaj pa neki odu klanjaju, ovaj zavisi gdje to nigdje bilo uređeno, može to sad regulsan pošto ne pratim plaho, ovaj, u nekim džamija bar od mjestu gdje sam ja bio klanja dva puta vitre. Jedno isto u džamiji. Nač klanjaju prvu teraviju kad ima klanja se vitre. Pa onda kad dođu i opet onaj onaj kjamulil. I opet opet vitre namaz. I to je zašto da iz, jedan isti isti efendi hoće klanjao pa kada je bilo ukorenjeno što što klanjao dva puta vite pa kaže ej kolko koliko je vitara koji mi nismo klanjali kao naklanjavao da nije ti da naklanjavaš. ja e dalje Kaže salat uh, salatu rak'ate injalisen badel vitr li an rasul sallallahu alayhi wa sallam fa'ala hu klanjanje dva rekata sjedeći nakon vitr namaza i kad to radi u poslanik sallallahu alayhi sallam. Jelo malo neobično, čuli, o, već, ste, dobro čuli, je kaže klanjanje dva rekata sjedeći u položaj nakon vitr namaza to radi u poslanik sallallahu alayhi wa sallam. To je jedno od od tumačenja koje Alazan uh, da najbeli da je to slaboto tumačenje. Ona misli se na hadisku došao kod muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon vitr namaza klanjao dva rekata koji se ne mogu drugačije tretirati po većini učenjaka da je to bio da je to bio kiamu lejl. I ukazujeo stvar da je dozvoljeno nakon klanjanja vitr namaza ako, ako se tako desi da ranije sklanja vitr namaza i posle toga dozvolom se klanja da nema smita da ni sporno da se klanja kiamu lejl nakon vitr namaza i da ne treba ponovo klanjati vitr nakon toga. A, I to je pitanje, znači imam neka 3-4 mišlje učenjaka, kako, se, kako da osoba koja je klanja u početku noći vitr namaz, kako, a hoće poslije ustanak jamu li, šta da radi, kako, jel, ovaj, može li se klanjati jer je hadisu, da zadnji, nama, zadnji što nam treba biti od namaza, da nam bude da nam bude vitre namaz, pa kako sad to spojiti između toga dvoga, uglavnom, ja smo to govor za namazan, s ove teme simpatične, pa mi govorimo o tim temama malo detaljnije. Uglavnom, ovo ovdje što je jednom spomenuo, to je, uh, je slabiji stav, alazna, najbolji slabiji stav tumačenje toga da, je, da je to sad neki, ispade po neki poseba namaz, dva rekata, sjediš da klanjujem po se poslije vitre namaza, koliko da ima taj neki poseba namaz ili svejedno poseban je poseban ali ovaj, da ga na ovakav način ne vede ovaj, neko može mizdi da, da, da, da je to sunet, da je to mustehab da to tako treba rati a što nije urijedno, znači nisi tako protomača Karibu lehu en jakdi el vitr lima rubi anhu, sallallahu ali i siden kaži na njimu je da, da naklanja vitr namaz jer se prenosi od poslanika, sallallahu ali i sidenahom kale idha aspeha ehadukum felem jutir, fel jutir kaže u hadisu koji je slab hadis. Iliže ga Hakim Bejheki hadis ima slabosti kaže kada neko od vas osvane i nije klanjao vitr namaz veli utne da klanja vitr namaz. Kada je jedan takođe kaže penosisi sa kamen namaz an vitrihi a unesie ho fradusalihi da tako kaže ko prespava vitr namaz ili ga zaboravi klanjati neka ga klanja kada ga se sjeti. Taj hadis je vjerodostojan. I odnosi se kao i na naklanjavanje drugi namaza je. Ja. Uh, sin vidjet će ovdje, ne znam da li je navio ono ovdje vidjet ćemo do kraja kaže en en, uh, znači ni navio ovdje ova, inače ono što je došlo ili će ovdje spomenuti, ja mislim da kod Kjamu Lila će tu spomenuti osoba koja inače recimo ima, uh, ima praksu da klanja noćni namaz i vitr namaz pa, pa recimo klanja primar radi četiri rekata noćnog namaza i tri vitr namaza I e, tomu to recimo neka prasa kontinuirano klanja i desi se neke noći predspava. E, ono što došlo bi hadi hadisi Buharija i muslima od Aišira djela, onda je poslanik Salolam znači kada bi neku, e, a znalo se to njemu desiti, da prespava noćni namaz i, e, e, i, i vitr namaz onda bi kaže između sabah namaza i podne namaza klanjao e, naklanjao te Uh, i znači i noćni namaz i vitr ali kažu praw u, u parnom ovaj parnom broj kako parnom broju ako je klanjao 11 rekata klanjao bi 12 rekata na fili. s kojim bi naklanjavao i nošnji namazi vitr znači pošto je klanjao 11 noću uklanjao bi znači između između sabahaj i podne maza 12 rekata tako da smo bogarimo suno tako i ovo našega znači, osoba klanjali smo 7 rekata sa vitretom znači kada bi osvanu znači naklanjava znači must stehabko janka ne kažem da mora tako do da klanja jedan rekat klanja klanja naklanja vitr namaz ovaj a kjamu lil ovaj po ova nača koči kjamo lil da naklanja bilo bi u ovom obliku znači ono, kako je klanjao sa vitetom neparni broj onda je, da će treba da klanja param brojna tak. Na takav način na znači, će doda samo jedan rekat više od onog što inače načee klanja noću. znam da sme razumi je to dodućno, ja mi diskod kijala. Kaže v lehu en jaknut te fi Salvatel Hams, bade en e, jerfamin ruku i fi rakatil rabijati, a in del ne vazili i so boi dalike Anu Kaže njemu je da čini kunut, a to s ući dovu kunu znači dovuda da dovu. uć jednono značenja konuta je dova fi Fisalavate Hamsa, na sve pet namaza. A to je onaj, znači, kunut dova. U izrednijim situacijama kada se desi neki belaj musibet i kada se neko za nekog dovi, doće dobiti. Recimo sad događaju u, u Siriji ili bilo kojem drugom mjestu ili u Bosni se nešto desi, neki musibet treba dobiti za muslimane. Mustehabe, znači, sremena na vrijeme da se uči ovaj kunut, da se podinge ruke, da skračeno, kratko se prouči, dovi za muslimane i da se konkretno spomeni to stanje zašto se hoće dovit. Da Lašanu pomogne da otkloni, znači pomogne mu sa Ane da otkloni taj Bela i musibet i tako dalje. Kaže i uh, znači, na pet vakata namaza, I ovo je tačno, znači ovo došao Buhari mu da je poslanik sam zanio taj kunut u nevanzil, ne samo na sabah namazu. i ne samo na akşam na jaciju, što je kod nas isto traksa bilo, ovaj kod oni koji smo klanjali za njima, pa klanja, znači može čak i na podne namazu na kindi namazu. Da se da se, da se čini ovaj kunut I čak može če, da, da se u određenu, do rido kraje musibet muslimana, da, bude, da to bude praksa duže vrijeme, nekoliko namaza, nekoliko dana da se to ponavlja, dok, dok Allah še onda notloni taj musibet koji je kod muslimana. I kaže, ovdje kaže, bade en jerfa mi ruku, kod rakat ala rabija, kaže, na, da, da, to, da ti čini taj kunut nakon što se vrati sa rukua na četvrtom rekatu, misli sako četvrurekatni četvr, namaz. Ako je to rekatni kao akcija na dvor znači na zadnjem rekatu, nakon što odi na ruku i vrati se, i to su spomenuli već do sad. Znači ako je kunutne vazil dova u posebnim situacijama, znači bolje i ispravnije odsuneta da se nakon vraćanja s Ako u pitanju onaj kunut ovaj na vitrna mazu a, po hadisu od Isa bolje ispravnije da se radi prije odlaska na ruku da se podigne ruke da se uči kunut. Kažu vel kunut la yushara fi salati subh illa <Oak> <hled> <hled> fi nevazil. I onda na kraju jedna stvar znači ono što smo malo prije spomeli uh, dograđajem između mezheba kaže kunut nije propisan o, na, na sabah namazu osim u nevazilma osim posebnih situacija kada se doviza za Kažu Kaže, yudavim alehi Uh, volaju davim, ali ih niti treba u tome ustrajavati, ili fijalih jer je to bila praksa poslanika sa lalavom, ovo je jedna vrsta odgovora na dva mezeba, šafje i malikija, koji je, je, je, koj, koj, koj je sunnet na sabah namazu na drugom rekaatu uh, ima razilaženje kod jednog mezeba uči prije odlaska na ruku a kod drugog vrać, poslije vraća sa rukua da se uči znači, kunut uh, na svakom sabah namazu onda ovdje kao vrsta odgovora na to da to nije propisan sabah namazu, osim u nevazirnom posljednom situacijom kad se, se dovi za muslimane, za ummet. Dobro, e sad na pogled dođe ki javamo led, pa ćemo tu prekinuti, nastavit ćemo da je ispanika, Allah umir da bih amti kaška da je da je da je, da je